Правата линия. Бесета от учителя държа на предмладежки окултен клас на 20 септември 1929 година. Отче наш. Станете и поразредете се малко. Ще направим едно упражнение само с ръцете. Ръцете турени на средата на челото. Всички сте запознати с геометрията, нали? Вие сте проучвали триъгълник. Имате триъгълника ABC. Ако се подвижи линията AB и CB, какво ще стане с триъгълник? Ако се подвижат тия линии вътре, какво ще стане с Д? Философия е това. Или това е геометрията. Тази геометрия при сегашните условия служи и за известни практически цели. Ако тези линии се подвижат към посока АС или към С, какво ще стане с линията АБ? Тази линия ще се отдели, ще върви към линията АС. Тогава ще имате АБ плюс AC. плюс АЦ. АБ ще се отвои, ще стане по-дълг. Защо се удвоява линията? Какво показва удължението на линията? Щом линията се удължава, това показва, че тази линия се приближава към теб или ти се приближаваш към нея. Щом линията се удължава два пъти, това показва, че тялото се приближава. Но ако Вие придвижите и трите страни, какво ще стане? Сега това е само за онези от вас, които могат да разсъждават. Този процес се забелязва и в живота. Ако човек загуби едно от своите сетива или чувства, да кажем, понянието или слуха, тогава някое друго чувство се отвоява в силата си. Сега имате следващите разсъждения. Някой казва: Аз искам да ви попипам. Пипането не е ли едно чувство, сетиво? То е елементарно чувство, сетиво на ръцете. Ако ти искаш да знаеш нещо за физическия свят, ти искаш да го похванеш. Всяко нещо, което ти можеш да го хванеш, ти мислиш, че то е вече реално. Друг казва, аз искам да го опитам да, си вкус... да го вкуся с езика си. Значи той най-първо го държи с ръцете си. Второ положение – иска да знае какъв е вкуса. Трети казва – аз искам да го послушам. После искаш да видиш предмета и най-после искаш да го вкусиш. Питам – какво е станало с твоите възприятия? Това, което вие държите в ръцете си, може ли да го изследвате? Ако вие нанесете двете линии А, Б и Б, С върху линията А, С, те ще предадат нещо от своите качества на А, С. Какви качества ще предадат на тази линия? Представете си, че А, С представлява физическият цвят, а Б умственият, а С, Д, духовният цвят. Това са граници само за изяснение. Ако вие слеете линиите А, Б с А, С, какво ще предадете? Ще предадете мисъл. Тази сила ще се си изяви на физическото тяло като мисъл, но също временно ще се изяви като движение, като светлина. Ако нанесете С, Б върху линията на физическото поле, то ще принесе чувстване. Интензивност. Значи ще се увеличи и топлината. Щом внесете каквото и да е чувство в човешкия организъм, то ще повиши температурата. А щом внесете мисъл върху тялото, повишава се светлината. Следователно, от физиологично гледаще, ако удължавате лицето си, значи тези линии се нанасят върху физическото тяло. Ако лицето се удължи, какво се предава на тялото? Предава се интензивност. Човек става високо, с големи крачки и повече пространство. Когато вървят високите хора, спори им. Мислите ли, че могат да вървят заедно високия дълъг човек с някой къс човек? Вие ще кажете, че могат. Кони бивол могат ли заедно да вървят? Ако конят се съгласи да върви като бивола, те могат да вървят заедно. Ако вие нанесете Б върху линията АЦ, какво ще се предаде? Интензивно ще се предаде повече широчина и топлина. Следователно, за да се развие чувствата, трябва огън, трябва ширина. На чувството не му трябва височина. Всяко чувство търси широчина, дето да се прояви. А всяка мисъл търси дължина, дето да се прояви. На мисълта не трябва широчина. Това е едно качество, което отпосле се явява. Ти смисълта искаш да знаеш причината на нещата. Що е причината на нещата? Причината е А. При се се намира крайният предел. Когато ти кажеш, че искаш да знаеш причината на нещата, казвам, тогава ти си на С. Следователно, ти се отнасяш към А. Имаме С към а. Но за да знаеш причината на нещата, ти трябва да се повърнеш назад към А. Оттам започва причината. Питам. Като дойдеш до А, какво ще научиш? Тази линия е станала видима, проявила се е вследствие движението на А до С. Ти, като дойдеш до А, няма да знаеш толкова, колкото знаеш при С. Казваш, има друга причина. Другата причина е А, Б. Ти се подвижиш към Б. Ще знаеш толкова, колкото си знаел при А. Пак казваш, има друга причина. Добре, Б, С. От БЦ ще дойдеш пак до C. Каква е разликата между АБ и БЦ? Че си обходил триъгълника от всичките му страни. Питам. Какво си научил след като си обходил триъгълника от всичките му страни? Поне си го измерил, знаеш дължината на страните му. Това е единственото знание, което си придобил. Ти ще знаеш колко е дълга страната AB, BC и А, С. Щом знаете тези дължини, вие можете да приведете тия числа в мисъл. Ако умножите 3 на себе си, какво ще придобиете? 3 по 3 равно на 9. Приведете сега какво означава 9 в геометрическа форма. 9 е квадрат на числото 3. Добре? 2 по 2 по 2 равно на 8. Какво представлява 8? 8 е кубът на числото 2. Тогава какво е отношението на 9 и 8? 9 е квадрат, а 8 е куб. После имате и друго отношение. 3 по 3 по 3 равно на 27. Тогава между 8 и 27 има отношение... Имате тогава 8 и 27. Тези числа спадат към третото измерение. Към кое измерение спада 81? Към четвъртото измерение. То представлява 3 на четвърта степен. 3 по 3 равно на 9, 9 по 3 равно на 27, 27 по 3 равно на 81. Така е. 4 по 4 равно на 16, значи 16 е квадрат на числото 4. За да имате куб от 4, какво трябва да направим? 16 по 4 равно на 64. По нататък имате 5 по 5 равно на 25, 25 по 5 равно на 125, 6 по 6 равно на 36, а 36 по 6 равно на 216. 7 по 7 равно на 49, 49 по 7 равно на 343. 8 по 8 равно на 64, 64 по 8 равно на 512. 9 по 9 равно на 81, 81 по 9 равно на 729. Най-първо, в дадения случай, вие трябва да разбирате отношенията на числата, когато се занимавате с тях. Да вземем сега числата 216, 343, 512 и 729. 2 плюс 1 плюс 6 е равно на 9. 3 плюс 4 плюс 3 е равно на 10. 5 плюс 1 плюс 2 е равно на 8. 7 плюс 2 плюс 9 е равно на 18. Какво правило можете да извадите от това? Тези числа засяга третото измерение. От тук можете да извадите едно правило за отношенията, които съществуват между вашето тяло и вашата мисъл или вашия ум и вашето чувство. Това е третото измерение. Тогава как ще определите второто измерение? Как ще определите отношенията на вашите чувства към вашето тяло? Геометрически към кое измерение ще го поставите? Те спадат към второто измерение. А отношението на тялото към себе си, пак по същия начин, само че ще лежат в различни посоки в пространството. Да допуснем, имате човешкото чело. Ако това чело се удължава, става по-високо. Какво се предава на ума? Неговата мисъл става интензивна. Значи високото чело предава интензивност, Предава по-голяма светлина на ума. Тази светлина от какво зависи? Ние ще преведем. Тук имате точката А, точката Б и точката С. Сега до мисълта. Законът е такъв. Ако едно тяло пада от по-голяма височина и има по-голяма енергия, този закон можете да принесете и върху мисълта. Всяка мисъл, която иде от по-далечно пространство, е по-силна от тази, която иде от по-близкото пространство. Когато се приближи дължината на този ъгъл А, началото, определя се каква ще бъде мисълта и откъде и иде тя. Това съществува вече в природата. И когато вие се силите да бъде вашата мисъл интензивна, да можете да я реализирате, непременно вие трябва да произведете във вашия мозък известно удължаване на нишките. Ако Вие не можете да внесете известно удължаване на нишките на Вашата мисъл, Вие не можете да внесете никаква интензивна мисъл. Вие ще видите колко е важен процесът. Когато ти мислиш, че ума ти има известни нишки, по които мисълта върви като по радио, ако Вие не знаете в дадения случай да удължите или да скъсите известни нишки, вие не можете да манипулирате с известни нишки в мозъка и не можете да регулирате мисълта си. Има известни нишки вътре в мозъка, на които ако вие не можете да дадете в дадения случай едно малко разширение, тогава вие не можете да манипулирате с вашите чувства. При мисълта вие ще удължите тия нишки, а при чувствата. Вие ще придадете известна широчина. А като се образува тази широчина, ще даде на тялото една по-голяма сплутеност и ще направи тялото по-голямо и по-устойчиво. И тъй, ако една линия е дълга, тя скоро ще се скъса. Тъй, че чувствата предават една стабилност на мисълта. Той, което дава стабилност на дългия конец да не се скъса, това е неговата широчина. Щом една мисъл има дължина и широчина в себе си, тя е стабилна. Може е някой път да няма широчина в мисълта ви, вие казвате да има само дължина. Не е така. Вие трябва да предадете още едно качество на вашата мисъл. Широчина Ние идваме до закона, дето в кабалата се казва, че числата имат сила На какво са разрешение числата от 1 до 10? Аз ще ви приведа Всяко едно число е израз на нещо От 1 до 10 това са свойствата и качествата на точката или това е точката в своето проявление, понеже тази точка, като се подвижи сам, сама по себе си, няма никакви измерения. Но това, което няма никакви измерения, като се подвижи в известна посока, какво образува? Правата линия. Посоката на точката е правата линия. Това е едното. Какво показват двете? Двете образуват плоскост, трите образува куба, а четирите образува тесаракта. Затова Питагор се е спрял до там. Не само Питагор, но и всички от древността са дошли само до четирите и там са спрели. И съвременните математици не са отишли по-горе. До четири какво има? Вие знаете. Но от четири нагоре какво има? Вие не знаете. Какво има в числото 5? 5 това е човекът. Човек сам по себе си, по своята същина не е едно 4 измерно същество. Когато имате една мисъл, която се проявява в един повиш свят, качествата и свойствата се различават коренно от тези, които се проявяват тук, долу. За пример, има известни качества, които отличават духовния свят. По какво се отличава духовния свят от физическия? Аз ще ви представя. Физическият човек е един малък триъгълник, а духовният човек е един голям триъгълник. Физическият човек знае, че е един триъгълник, но казва Не съм му измерил страните. И духовният човек е един триъгълник, но той казва Аз съм му измерил страните. Да допуснем, вие сега искате да познаете този физически човек какъв е. Ако вие почнете да движите страната АБ към BC и страната BC по посока BA, какво ще стане? Ще се намалява. Ако BC се слее с AB, това е физическия свят AC и чувствителността престава. Ако АБ се слее с АЦ, и мисълта ще престане. Обаче, ако АЦ се намали половина, тогава ще се прояви силата на линията АБ или ще се прояви човешката интензивност в ВЦ. За това пък от друга посока, ако СБ се подвижи към АБ, тогава ще се усили човешката интелигентност. Доходният свят съществува обратният процес. Когато се развиват чувствата, те се проявяват своята интензивност, Развива се умът. Когато ума се проявява в своята интенсивност, развиват се чувствата. А когато чувствата се проявяват в своята интенсивност, понеже човек страда повече, развива се мисълта да ви представя едно сравнение. Представете си, че вие сте едно лакомо дете, влизате в една гостилница без да питате и почвате да ядете. Хваща ви гостилничарят, набива ви хубаво. Вие излизате, обаче влизате на друго място, на трето, пак по същия начин вие ядете без да питате и все ви бият. Той дете сега прави своите научни изследвания, не може да разбере защо става това. Най-после това дете влиза в една бакалница, дето има една кошница с ябълки. То бръква в кошницата и си взема ябълки и яде без да пита. так го набиват. Втория път като влиза, то вече знае, че има лоши последствия. То прави своите научни изследвания. Първия път то мисли, че има право да вземе от ябълките. Втория път то вижда, че има лоши последствия. И на третия път като влезе, то гледа да не го види никой. Ако в Дютяна няма никой, то бръква и си взема. Ако има някой, който да го види, то не взема от ябълките. Та да във всички тези случаи желанието му да яде и тия препятствия, които среща на пътя, развиват неговия обективен То вече разсъждава така. Няма вече да си излагам гърба. Най-първо ще видя дали има някой, който да препятства. Вие питате защо са страданията. Минавате покрай край някой кож, бърквате и си изваждате нещо. биедви ви. После сте мъдър, по-мъдър. Може да направите същия опит един, два, три, четири, повече пъти, докато най-после ще дойдете до известни заключения и ще извадите един морал за себе си. Ще разсъждавате така. Ще кажете... Тази работа не става със взимане. Влязо, всех биха ме. Втори път мислих, че са далечи, не ме виждат, но пак ме биха. Все ме бият. Търси разрешение на тази трудна задача. Та ще вървите от причините към последствията. Най-после идвате до мисълта, че има известно отношение между тези ябълки и едно разумно същество. Ти откриваш тази философия и отиваш при това същество и казваш «Може ли да благоволи да ти даде от ябълките?» То ти казва «Аз пари давам!» Е, няма пари. Тогава ще работиш за мене и я ще ти дам от дябълките. Така ще да съждавате и вие. Как се зараждат тези философски понятия в света? Нали, като се родят мъчнотиите. Дават ви известна мисъл, вие търсите причините. Щом намерите причините, по един или друг начин почвате да разрешавате мъчнотиите. При сегашните условия има изостанали известни вистични черти. Малко усприхав сте бърз, бърз в чувствата си и бърз в мислите си. Не е лошо човек да бъде бърз в чувствата си и бърз в мисълта си, но какво трябва да правите с вашата бързина с прибързаните заключения? Представете си, че аз съм философ. Казвам и един, който преподава съвременната математика. Пиши 1, две, три. Представете си, че аз като пиша това число, в мене става цяла една промяна, един процес. Аз мисля върху това. Той ми каже, Напиши две. Аз още мисля за едното, а той ме счита, че съм невежа. Казва ми, напиши две, ти казвам. Написвам две. Казва, пиши три. Аз още се спирам върху двете. Това число произвежда известно впечатление върху мен и е известна енергия. То ми действа. Вие не можете да напишете известно число, без то да предаде известна енергия и на вас. Сега някой от вас искате да бъдете прави, нали? Ще ви дам един метод геометрически за изправление. Вземете един молив и начертайте една линия права, втора, трета, четвърта, пета, шеста линия. Това един ден, два дена, три дена... И мислете върху тази права линия. Чертайнето на тази права линия ще ви даде отношение да бъдете правдив. Вие имате една ваша приятелка, с която не можете да се справите. Седнете и чертайте прави линии. Прочетете при колко прави линии отношенията ви ще се изправят. След като напишете 20 прави линии, идеята за правото ще се събуди у вас. Но всеки ден пишете поне по една права линия. След 21 дена, ако вашите отношения се изправят, ще кажете. Има едно правило. Като се напише правата линия 21 пъти, известни отношения се оправят. Това е един закон, едно правило за вас. Ще преведете какво представлява 21. 2 плюс 1 е равно на 3. А какво представлява 3? -те? 3 -те само по себе си е корен. На кое число е корен 3? -те? На 9. Значи в дадения случай 3 спада към едно число. Кабалистически това число спада към триизмерния измерния свят. По цената то струва по-голяма цена, но като се умножи два пъти на себе си дава квадрата. Значи цената му геометрически не е толкова голяма, колкото кабалистически. То дава метод, с който можете да работите и да разбирате. А за да работиш с едно число... Ти трябва да го ограничиш. Всяка една енергия трябва да я канализирате. Трябва да знаете начин да я впрегнете на работа. Най-първо трябва да имате един метод за да я канализирате. И ако вие не знаете да канализирате вашата енергия, тогава каква полза? Ако други хора дойдат да ви канализират, да ви възпитават, какво придобивате. Когато една държава дойде да възпитава друга една, какво е положението ѝ? Така е из вас. Един от външния свят ви възпитава, той влага своите капитали и вие трябва да знаете за колко години ще внесе капитал. Вие имате една приятелка. За да бъде тя приятелка, тя има известни чувства към вас. Вие не можете да имате една приятелка, ако тя няма едно предприятие у вас. И аз да ви кажа. Ако приятелката ви е малка и приятелството ви ще бъде малко, точно толкова колкото е и концепцията. Пък ако няма концепция, тогава и те ще се разделят. Сега вие, младите, както и старите, имате една идея за самовъзпитанието на човека толкова повърхностно, колкото е пая жената. То няма никакъв закон. Та ние можем да определим по този начин числата. Аз не искам да ви разкрия тайната на числата, но ще ви покажа отношението им. Щом лицето изменя своята дължина и широчина, аз да ви кажа колко време ще трае вашето приятелство. Ако се спираш само на едното лице, то е относително знание. Ако едното лице е по-дълго, а другото по-широко, тогава казваме единият има интензивност на чувствата, а другият на мисълта. Единият ще бъде привързан по чувство, другият по мисъл. Следователно и двамата могат да работят заедно. Ако и двете лица бъдат еднакво дълги, ще има известна дисхармония. Та аз искам при метода на съвъм възпитанието да разбирате геометрията. Често при работа вие имате главоболие, някаква мисъл. Имаш една ръка, имаш друга, после имаш един пръст, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми... Бройте. Гледайте правите линии и това, което ви стяга, ще изчезне. Има нещо, което ние можем да направим. Известни движения, ако вие знаете как да ги правите, веднага може да премахнете всички болки. Вие трябва да знаете, че има известни естествени жени, които трябва да правите всеки ден, за да може да се трансформира правилно вашата енергия, защото тялото само по себе си е един акумулатор. Ако всяко нещо е на своето място, човек се намира в едно нормално състояние. Ако тия движения са по-малко или повече, ще се зароди една малка дисхармония в организма. Някой път в симпатичната нервна система се струпва повече енергия, някой път в гръбнака, в стомака, в ръцете, в пръстите, в лицето, в очите и всичките тия енергии чрез самовъзпитание могат да се пласират правилно навсякъде. Аз ви приготовлявам към правилните движения. Мога да ви дам известни упражнения, но трябва да се осветлите. Иначе не можете да се постигнете нищо. Може да четете някой философ, или Петагор, или Кант, или Айнштайн. Ако четете неговата теория, питам какви практически резултати ще извадите. Приложение трябва. Ако ти четеш една книга и не можеш да направиш едно микроскопическо практическо приложение на това, което си прочел, трябва да знаеш, че времето е изкубено. Всяка една книга, която четеш, в дадения случай трябва да знаеш да извадиш едно малко приложение на това, което си чел. Например, учите смятане, математика. Но това смятане трябва да има своето приложение. Изучавате физиогномията на хората и красиво е да знае защо на един човек лицето му е дълго, учите сини, веждите тънки. Кои са първоначалните причини за това? Има една философия. Колко е красиво да знаеш историята на това лице! Колко художници са работили там, докато се установят на този модел. Това е цяла една история на миналото. И ако вие можете да разгадаете това лице, ще ви се открие цяла една епоха. Следователно, много несъобразности ще ви станат ясни. Нали, казвате сега, че хората са сини очи са студени. Кажете сега, вие студени ли са или какви? Хората са сини очи имат интензивна мисъл. Преведете сега стути хла. Интензивна мисъл имат. За друг казват, той е много гореш, сприхав, нетърпелив. Преведете тия величини. Значи този човек има широчина на чувствата. Той казва. Искам да живея. Онзи, който има чувства, иска голяма стая, а на когато мисълта е силна, казва Не ми трябва широка стая. Малка стая му трябва, казва Само едно бурдейче да гледам небето. Иска да мисли за външния свят. Като вляза в една къща, аз се интересувам да видя какви са стаите, големи или малки. Развещаме той с къщата си и казва. Не ми трябваше такава голяма къща. Жена ми ме застави да направя такава голяма къща. Мен ми е достатъчно и една малка стаица. Казвам. Чувствата на тази жена са богати тя мисли, че като има много стаи, живота ти ще се уреди. Урежда се и къщата, но чувствата не се уреждат. Или широчината на чувствата има я, но умът не се урежда. И този, който казва «Не ми трябват много стаи», той мисли, като има една малка къщица, че ще се уреди живота му. Пак няма да се уреди живота му, защото на този свят му трябват и чувства и мисли, пак после му трябва и проява отвън. Има едно качество разумно. Плътност трябва вътре. Да бъдат вашите мисли и вашите чувства устойчиви. Сега Можем някой път да направим един опит да приложим тази теория. Ти за да накараш един човек да мисли, щом той пожълтее, той почва да мисли. Щом лицето му почервенее, той почва да чувства. На физическото поле така е. За пример, кажете на едно малко момиченце нещо хубаво, красиво и лицето му почервенява. Това показва, че то почва да чувства. Мисли ли то нещо? Не. То е почувствало нещо. Кажете ли на едно момченце нещо и то веднага пожалтее почнало е да мисли? Ако някой почервенее, аз не се спирам върху лицето, а се спирам върху чувствата. И тогава искам да разгадая, ако чувствата се развиват нормално, то е правилно. Но ако това развиване на чувствата не става правилно, има друг един закон, който регулира разпределението на чувствените енергии, защото ако чувствата не се разпределят, може някъде да стане експлозия. И при чувствените енергии, и при енергии, ако човек не е внимателен. И там стават известни експлозии. Та, вие сте дошли до една фаза в природата, дето трябва едно самовъзпитание и изучаване на енергиите. Когато аз казвам, че всичко в природата има свой смисъл, ние разбираме че като се спрем върху някоя местност, по линиите, по телата, които се намират там, аз разсъждавам кои линии преобладават повече или кой свят преобладава най-много. Физическият, духовният или причинният или мисловният свят преобладава. После дали преобладават дългите или късите линии. Ако в тази местност преобладават дългите линии, аз казвам, телата идват при мене, в моя посока се движат. Ако линиите се къси, казвам, телата се отдалечават. Някой път ми трябва известни тела да се приближават, а някой път ми трябва известни тела да се отдалечават. Вие не искате ли някой ваш приятел, колкото и да го обичате, да се отдалечи някой път от вас? Хубостта на нещата седи в това да знаеш да се приближаваш правилно и да се отдалечаваш правилно. При това, когато се отдалечаваш, ще се смаляваш, а когато се приближаваш, ще се увеличаваш но също временно има известни величини, които не растат в света. Представете си сега, че някой от вас е зад сцената. Вие на навънка, той се явява. И после, ако вие идете зад сцената, у вас ли става известна промяна? Когато вие се явявате и изчезвате, Става ли някаква промяна в самия предмет? Не става. Ако вие се представите на това същество отдалече, ще се покажете, че сте малък. Но ако се покажете отблизо, ще се покажете голям, без всъщност да сте голям. У вас не става никаква разлика. Този вижда само перспективно, но той ще има само едно повърхностно понятие, че растете и се смалявате. То и смаляване и увеличаване на предметите е само външно, без действително предметите да са се смалили или увеличили. Така да казвам, може някой път отношението на някой ваш приятел да се измени. Вие казвате: Той вече не ме обича. Това не е философия. Той е само външно отношение на нещата. Ако аз ви запаля един огън и го оставя далече, на 100 метра от вас, какво ще бъде отношението ви към огъня? Ще кажете ли: Той не ме обича вече този огън? Не. Вие се самозаблуждавате. Не ви обича, понеже вие сте се отдалечили от него на 100 метра. Приближете се пак на същото разстояние, той пак ще ви грее. Та ще знаете. Не по същество са се изменили нещата, но външните отношения са се изменили. Следователно, вие ще регулирате този закон на отношенията и много погрешки ще се изправят. Аз бих желал някой от вас да работите върху известни мисли, да пишете числата и когато пишете едно число, да го пишете по-красиво. Дръжте едно правило и мислете върху съдържанието на това число. Напишете едно какво означава. Напишете 2, какво означава. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ако някой от вас искате тъй да си въздействате, пишете и си чертайте. Вие няма да проникнете в числата от 1 до 10, но все-таки, ако ги пишете хубаво, все ще остане нещо хубаво и красиво във вас. За пример, в геометрията вие имате петуъгълника. От памти века петуъгълникът означава човек. Ако напишете втори петоъгълник и ги прекарате един друг, нали се образуват два петоъгълника. Единият е свърха нагоре, а другият свърха надолу. Първият е духовен, а вторият материалистически. Следователно, всякога трябва да знаете, че във всеки един човек има две проявления, две страни. Едната божествена страна, а другата. Това е човекът като човек по отношение на божествения свят, който представлява нещо противоположно в своите стремежи. Човекът, който живее за Бога, той дава на всеки, който му дойде в къщата, той извира навънка. А човекът, който живее за себе си, той всичко прибира, той е като банкерин, се е трупа. Та ще знаете. Човек, който прибира, живее само за себе си. Законът е еднакъв. Другите дават. Давай и ти. Ти виждаш, другите прибират и ти прибираш. Защото който не дава, той не може да взема. Най-първо в природата ние започваме с божествените числа. Ако ние не научим закона на даването на божественото, ние никога не можем да научим законите на вземането. Та ще имате правилни отношения. Мнозина от вас казвате да се оправят работите. Това е крива философия. Да се оправят работите, всички разбират да вземат. Какво ще искаш, като не си дал? Ти можеш да вземеш чрез насилие, но насилие ще дойде отгоре ти. Законе. Както вземаш, те ще ти вземат. Както даваш, те ще ти дадат. Ако дадеш с любов, с любов ще ти дадат. Ако дадеш с омраза, с омраза ще ти го дадат. Та някой път, когато си попипате пръстите на ръцете, ще си кажете: Да се продължат малко пръстите ми. Като гледам ръката си, аз пожелавам хубавото в себе си, в ума си. Обърна от вътрешната страна ръката си, погледна и я казвам. Да се разшири сърцето ми. После хвана ръката отгоре и казвам. Тъничка е малко, но трябва да се стабилизира малко, да стане по-здрава. Като я пипна отгоре, заглащам ръката си, то е да се удължи малко, да надебелее. Широчината е малка, чувствата е това. Казвам, много хафив съм станал. Като си гледаш ръцете, така ще кажеш. Да се продължат пръстите, да се разшири длънта и да понадебелее малко, не е съвсем много. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Бесето от учителя Държана пред младежкия околотен клас на 20 септември 1929 година